Mohon dijelaskan makna daripada ayat Inna ka la tusmi'ul mawta wa la tusmi'ul summa Wa la tusmi'ul du'a'a iza walla mudbirin Ayat ini jelas dari huruf Secara hurufi Artinya, Hey Muhammad Sebenarnya urusan hidayat dan petunjuk itu adalah daripada kami sepenuhnya Kamu cuma harus menyampaikan, menawarkan Soal orang beli tidak beli barangmu itu itu soal kami. Kami yang menggerakkan hatinya orang untuk beli atau kami yang menutup hatinya orang untuk tidak beli. Jadi urusan itu urusan kami. Kamu Hey Muhammad tidak bisa Ennaka Latusmi Almauta orang-orang yang mati kamu tak bisa perdengarkan dia. Dan artinya mati di sini bukan mati dalam kubur. Kalau mati dalam kubur itu dengar siapa yang bilang itu orang mati dalam kubur dengar, Nabi Muhammad SAW waktu badar itu Abu Jahal apa dimasukkan dalam sumur, sumur yang kosong ada airnya, dicemplung di situ ada orang-orang kafir, benggolan-benggolan kafir utbah, Shaybah. lalu Rasulullah SAW berdiri di atas lengirnya itu sumur sambil berkata Ya Abu Jahal Ibn Hisham Ya Walid, Ya Fulan, ya Fulan. dipanggil namanya satu persatu Lalu untuk menyampaikan apa? Untuk menanyakan demikian. Apakah kamu sudah tahu sekarang? Sudah merasakan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu? Aku sendiri sudah merasakan. Saya sudah merasakan benarnya janji Allah kepada diriku. Apakah kamu juga? Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sebagaimana biasanya, ya dia kalau ada sesuatu yang tidak cocok, ditegur Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana engkau orang mati kok kau tidak bicara? Dia bilang, Hey Omar, mereka ini sekarang lebih dengar daripada kuping mereka itu lebih dengar daripada kamu. Ma antom bi lima akuluh min Bukhari Muslim. Jadi orang mati dengar. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini indakalatusulang mauta yang mati hatinya, neati mati sudah tak bisa dengar. Ya? Atau sudah kupingnya tutup. Kalau didengarkan ayat Allah Dia seperti orang disuntik uh, mati, tidak mau dengar, itu mati hatinya. Walau tu semua Ini buktinya yang kedua, orang yang tuli tidak bisa kau perdengarkan. Nah, kalau sekarang kan, bisa orang tuli kan pakai alat jadi dengar, ya. Jadi kalau ini ayat kan tidak cocok. Jadi yang maksud tuli hatinya mati dan tuli hati tidak bisa diotik-otik kalau tuli kuping masih bisa diobat kalau mati betul masih mendengar walaupun dia tidak bisa berbuat dia tidak bisa menjawab kalau kita ajak dialog tidak bisa menjawab Syedina Ali juga mengulangi cerita Rasulullah SAW mengajak Kumail ke satu kuburan Kumail itu konconnya dia muridnya ayo-ayo pergi kuburan Tamasyahnya itu pergi kuburan shallallahu alaihi wasallam mengajak kumail ke satu kuburan. Kumail itu koncangnya dia, muridnya. Ayo ayo pergi kuburan. tamasya itu pergi kuburan. Kita lah pergi ke kebun binatang 2000. Apa sebab? Sebab kuburan itu mengingatkan mati. Ayo ayo kontak ajaan kuburan. Tanya. Eh hey, orang kuburan, kamu sekarang saya beritakan beritamu. duniamu sudah dibagi-bagi. Istri-istrimu sudah kawin lagi. Rumah-rumahmu sudah ditempati orang lain. Lah apa beritamu sekarang? Pas dia berangkumel. Kok mungkoob bisa kita dengar suara mereka? Dia orang akan bilang, ojok Lalita, ku Itu pesanku kepada mu, Wahai yang hidup. Emang betul, dia orang dengar dan dengar dengar. Dia ya dengar dengan mana? Bukan dah kuping, kupingnya rusak sudah dah ada. Tapi rohnya yang dengar. Nah kalau di dunia roh itu mendengar tapi hatinya mati jadi saluran pendengaran dari roh itu udah ada ditutup ya seperti dikunci gitu. Oke uh, mohon diterangkan tentang perbedaan di antara pembaharuan dalam Islam dan modernisasi Islam. Kemudian siapa tokoh-tokohnya yang disegani oleh dunia internasional? Siapa?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 dong dong apa ini dunia ini dia enggak bisa tidur suara sirina sirina kelan apa semua lonceng-lonceng gereja genta berbunyi dan lagu-lagu dinyanyikan semua dia enggak tahu apa sebab ini dia nyamar sebagai orang kayak negro gitu dia keluar memang mukanya orang masur ada yang hitam-hitam orang Eropa mengatakan ini orang negro bukan orang muslim dia kira negro Kristen dia tanya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 disuruh bunyikan itu mestinya dari bapaknya mereka suruh bunyikan itu gereja lonceng Hasan al-Banna mati Jadi ini manusia tokoh besar Dan sekarang ini Dirah kalau ada tokoh besar mati barangkali mereka itu pesta-pestaan besar-besaran Saya kira itu tokoh baru dibunuh oleh orang-orang Mesir sendiri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 Sampai betul-betul disesalkan kalau MUI Majelis Ulama Indonesia ikut-ikut ke situ. Itu mendemonstrasikan bahwa kita ini tidak punya ulama. Menurut saya sudah punya ulama, sudah pernah baca. Makanya mau jadi ulama itu ya, ya tidak dipahidu kalau dia itu sampai bilang, nah, Aku sudah bisa ngolek duit loh, aku ingin ngaji. Sampai ada ulama gitulah, aku sudah ngolek duit, sudah bisa memutolak. Eh, sampai tidak yang si Na'ud tak cari duit ya Allah Ta'ala yang ngasih itu mesti di, agak dikritik gitu. ya walaupun kita tidak berdaya, cuma kita ya minta kepada Allah supaya umat Islam dapat hidayat saya merasa geloh betul, mangkel saya kalau ada barang betul disalahkan dan saksikan saya masih tetap mazhab ahli sunnah saya mazhab syafi'i, ayah saya nenek saya sampai 30 nenek semua syafi'i dan saya tidak gentar kalau dikatakan orang saya syiah Tidak Saya mau memperdekatkan Jangan ikut memusuhi sesuatu Yang dimusuhi oleh Yahudi dan Nasrani sekarang Nanti naik situ sudah buyar Kamu diganyan Ini sudah Aleh baktanya politik Yahudi Audzubillah Ada lagi pertanyaan? Sejauh mana batasan-batasan hadis Man tasyabbah biqa min fawwa min hum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 dia ya, kiai Baca ja, Azaidun, Qoro'ah Amrun Lama pakaian jenderal, Biarpun dia pakai 5 bintang atau 11 bintang Ya tetap kiai Kita juga Kalau kita pakai pakaian hibis Kita pakaian you can see Ini kita tidak bisa jadi barat Cuma yang ada apa? Yang ada kita memencilkan diri dari umat Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Pergi ke barat, barat juga belum Tapi umat Muhammad sudah keluar rail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 Sebagaimana telah diketahui umum, hotel adalah perusahaan jasa. Adapun jasa yang dijual meliputi kamar atau penyewaan hotel, menjual makanan, juga menjual minuman, dan menjual lain-lain keperluan tamu hotel. Dalam hal ini, kadangkala oleh pembelinya, uh, digunakan untuk keperluan maksiat. Contoh, uh, satu contoh yaitu untuk berbuat zina. Demikian juga, kalau hal penjual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 Habis itu ada satu orang seperti temennya dari Jakarta Mengajak dia untuk bekerja di salah satu pekerjaan perusahaan obat Ada joint venture dengan luar negeri atau apa Jelas gajinya jauh lebih besar daripada itu Ini riwayat saya dengar daripada orang itu sendiri Dan kalau betul ya barangkali orang yang kedua yang merasa dirinya tidak cocok di suatu tempat pekerjaan, karena ideologinya dan agamanya diinjak-injak, diseksa, ya keluar saja. Kenapa mesti? Bumi Allah kan luas, dan Allah lebih luas. Kalau kita mau berjuang untuk meribapkan Dia, Dia akan kasih kita dari keluasannya ini sesuatu yang luar biasa. Ya, bagaimana hukumnya huruf-huruf Al-Quran ditulis dengan huruf-huruf Latin?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 TV harusnya dijauhkan dari rumah kita. Kalau kita sayang kepada diri sendiri, kalau kita sayang pada anak dan istri dan kalau kita masuk dalam firman Allah, qu amfusakum wa ahlikum nar. Jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka sekarang ini waktunya. Sekian. Ada lagi yang mau bertanya? Dalam Panjum Masyarakat Nomor 425 Halaman 50 Disangsikan tentang Halal dan haramnya bakso Suatu hari Saya tanyakan kepada penjual bakso Nyatanya mereka bilang Bahwa bakso bukan dari Daging yang haram Seandainya tukang bakso bohong Dan saya percaya padanya Karena bakso kegemaran saya Bagaimana Hukumnya kalau ternyata bakso tersebut dibuat dari babi Saudara saya kira ya Kita dalam hal-hal semacam ini Sebagai muslim Harus juga mempertahankan kebudayaan kita Kenapa seorang Indonesia Dari suku Jawa dan muslim Menjual makanan Dia pakai makanan Pakai cara dan kata-kata bahasa asing Bahasa orang yang bukan muslim Bakso Pangsit Kenapa dia mesti pakai itu? Bilang oh soto, sudah kita kenal, kita makan Contohnya nah, Kalau kamu bilang saya jual bakso Orang ini perlu diboykot, tidak dibeli Apa sebab? Siapa ini orang menyeret anda kepada kebudayaan asing Nanti anda 10 tahun lagi Sudah lupa apa yang dikatakan rawon apa? Nanti anda ingat Bakmi, bakso, pangsit dan yang kata-kata terdiri dari dua pergaduhan ini tadi lebih baik kita pertahan. kalau saya ya ini lepas daripada saya hukum ya lagi sekarang mengenai hukum kalau ini orang bilang ini bakso biasanya jadi dari babi kenapa kita masih mentoloh beli lah kalau dia bilang tidak anu pak ini daging sapi tapi dia babi kan kita yang salah di hadapan Allah Taala lah konwisurun arane gi bakso kau cekon tuku Nah, kita bilang sama dia, ganti naran Kalau dia ganti nama Soto, tahu campur Ya kita makan Tapi kalau tidak, anda harus lebih kuat Ikatan perutmu, bikin itu sendiri di rumah Saat -saat. Ada lagi bakpao yang itu. Dibeli dengan lahatnya Saya panjang muslim lah, ya, ya apa sih, saya jadi pikir Kenapa sih kamu tidak hati-hati Yang warok sedikit itu Allah rahmatal kiai di Surabaya, Allah rahmat aliswalah saya masih kecil Dia kalau ada orang bilang kecap, ini kecap, kecap, pesawat so pesawat -so yang gawih ini cinten baju, ojo ojo, dono yuk. Kawanannya orang kafir sudah urus pesucen Ini bukan fanatik saudara. Saya bilang allah kepada beliau di masjid sebab itu orang mengerti, itu warak dan orang yang sekaligus bisa mempertahankan kebudayaannya. Begitu kiai. Makan kecap saja, warak dia. Lah ada para ulama yang karena diunggar ban dengan topi, dia mati. 35 ribu dibunuh oleh Mustafa Kamal, Ataturk. Padahal serban ini sunnah. Tidak mau saja, mau pertahankan. Tapi ada orang yang sudah loyo, ngeculkan semuanya. Ya, ini lain lagi. Nah, jadi kalau ada orang bilang bakso, jangan dibeli. Kita tunggu sampai dia ganti. Tahu campur, blin. <Sess> Lepas tu sebab begini, takkan tunggu. Yo, aku tak kenal aran itu. Aku tak kewajiban belajar aran koyak monokui. Selesai saya kira ya. Kalau tidak ada yang bertanya, mari kita bersama-sama membaca doa. <Syikimu> ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya نا لغاش ربعنا ثم علينا دوبه سأل كل حوبة أزورنا العادي من الراعي أقر لي ولدينا ربي ومولدينا للي ولثواني سائر الخلاني وكل ذي محبة. أو جيرة أو ظهبة فالمزلمين أجمع أمين ربي أسمع أضلا وجودا من نالا باكتساب منا بالمستغر هسولي و بكل سولي سا وسلم ربي عليه عدى الحبي فآله الصحبي داد طعش الحمد لله في البدي وذناه الحمد لله في البدي وذناه ربى رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين